وحده والصلاه والسلام على من له نبي ابا دا بعد فردينا بالله ربنا وبالاسلام ديننا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن العزيم والحديث قدوة وإماماك وبأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه مذهبا ومسلكا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نقيم الصلاه ولا تكونوا من المشركين ایلہی غنچی اومید بکشایی قلی ازرو زی جاوید بن مایی ایلہی غنچی اومید بکشایی قلی ازرو زی جاوید بن مایی بخندان ازل بی ان اون چباغم وزین گل عطر پر ورکوندی ماغم بیا جامیر ها کن شر می ساری سسا درد پی شارن چ تعالى الله زهي قيوم دانعا طوانا ييده هرناتوانا إن الله وملائقته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي على سيدنا الله حضرتو ماشا سرغاندی د شوړتی رو مبارک یو حشدايات مبارک او استلا الله پدې عادت کې اے مسلمانانو واقعي مسلاۃ اے مسلمانانو زمانو اہتمام کوی نور د ډیر یو پدیشه دی, دی خدای پاکو یی د مسلمان لپاره ډیر پیدناخ شه دی د دنیا د پاره وم د اخرت پاره وم ولا تکونو من المشرکین او خنه په کوم چې مونږ کا مشرک مو جوړيږي چې موږ نه کوي د مشرکان او د کافرانو عمل مخبل کوا تو د مشرکا عمل لزان لپاره به تر کوي ولا ته کو من المشکین کی هدا شرکی عملی دی دا شرکی اعتقادي نه دي الله فرمایي چې دا نوموس کول چي دي ناري نو مسلمان نه دا, دا مشرکان عمل دي دا د مسلمان عمل نه مسلمان چې ویغه به مونږ کوي مسلمان به به د مانځنه نه نیو موږ به بغیر د مسلمان نه نه حیا مسلمان کې وی او مسلمان به حیا نه وی حدیث مبارک کراغلی دی جل یعلم المسلی من يناجي ملتفت دا موږ هزار چ په دې موږ باندې ولان دي کدا موږ پرځي دي کواجب دي سنت دي ک نپل دي ک مستحب دي او دې پدي باندې پېدو چې زه دا چا سارا هم راځي کوما چا دیدار کوما زده چا سره هم راز ما ملط پتہ ادب یو بل طرف ته نی کې به یو خوده ته یو بل طرف ته به نه قتل بل حدیث مبارک کې راغلی دي شکل مسلمان الله اکبرو کې یو پامانزو دري الله دته متوجيش مکمل دته متوجيش شکل دې بل طرف ته غوري ارذ عن هو چې دې دې مانځه کې یو خوابل خاطر ته غوري په دې ستر ګوټو نو باندي ارذ عن علامت مخواړی الله د مزگزار معجزان ر اګامخګه دغه د شان ته لایق ته دا ولامو په ده چې پالا اله الا الله محمد رسول الله په شدبهه مرتبه ادم منزل نو عبادت چې پر شوي دي نو د اسمان نجمه کی طرح غلي دي او د منځ د پر جناب رسول الله د نپورت تلري او د اسمانونو نپورت پر شوي دي میراج باندې رسول الله مبارک شراه یوسو خبر یو شوي ف اوحا الی عبد ما اوحا جبریل علیہ السلام جناب رسول اللہ تو وحی اکڑا اغج وحی اکڑا دلت علموں دی تفسیر رکلی دي چې موحابیی چی دی اغم و بحم دی داغی بیانو نشو چی دی کم شے وحی اکڑا لہ بلکہ ما اوحا کې ابحام دی تبخیم دی اغ جلن وحي وقرن اغ وحدا وا ولا مولك دي دري خبري الرسول بما انزل اليهم ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسوله لا نفرق بين حدم الرسوله وقالوا سمينا واتوانا عفانك ربنا وإليك المسوير لا يقلف الله نفسا إلا وسعا لها ما كسبت وعليها متسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت على القوم الكافرين يوم تكيدوا بخاري مبارك کراغلي دي چې مسلمان د شپې دا دوای یادونه نوې مسلمان او مسلمانه خذه ووي چا نوردي که د نن یاد کا من قرار پ لتن کا پ رو وخوااري پ دا دو یادونه چې چا د شپې چېلو د کېږې ستل دا د دې لپاره کافی دي کپتا هوکه علما ډیر ترجمه کړی دي یو ترجمه ده چې کپتا من کل سو دا دواياتونه به د لپاره د نومي بد نه قلا جوړ شي حټپل به پنرازي حزب به پنرازي پالج به پنرازي مصیبت په ناراضی مرز په ناراضی پدېش په یو ترجمه علما و دا کړې ده دغه ترجمه کړې ده کپتا هو عن قيام الليل دا دوا یا تونې چولستل نو که د شپې تا جد ته پانسې دوه ندامت تا جد ولاړي مسلمان اذان نه پوي نه کو د نې ته پرونتلو دا قرآ یم د خدا ته جلدی ده دکه تاسو تم دي د دغهته جلې د خدا نه ته پې لپاتې شوي په دی تاان پوې نه کوو دغ مبارک دا دو خبرې م پهکې وکړي چې د قییا میل نه کافی دي. دریم علماء او محدثین او اکبر دومت چستانه دول سواکالا دیار لسوکالا مختیری دی چدا غزمانی چنی د دې زماني د شیخ الحديث سره برابر دا بیاد لري ګره ا داسه علماء شیخ کپتاه لا دعایا ته دل ر کفتا هو عن قراءه سوره الکاف دا سوره الکاف په ولیا روزانه وي ولید خدای چې دی شګه اراده کوي چې زه خدای ته ځان لښوم نو سوره الکاف مبارک پوي ټول ولیا یې روزانه وای ټول یو ته په یا دوله رکوګانی دي دومر نه دي دا د سورته کا پځه ادريږي دا دواياتونه کا غد نیت کړینو دغه خيات قدم د سورته کا پځه ولان دي خو یارا مسله پدي کې الحاق الناقص بالكامل للترغيب دا بوي دا په کې دیت الحاق الناقص بالكامل للترغيب وای دا دواياتونه سالوړو خبره پکې وره امن الرسول کو تپنصر نا القوم الكافرين یو لك سلیری زره پیغمبرانو ته سیوه د محمد رسول الله نه خدای چاته ندی ورکړي دا دواياتونه ندی ورکړي ايرورا مسلمان ته عدد نه ځان ندی خبر کړي ته چوي ربنا لا تؤاخذنا نو د دې په جواب کې وی قد فعلتو ربنا فخبر لنا وقد فعلتو اي تجبا خدای نه کار ک الله وجدا بقوم دا بقوم دا کا بقوم دا بقوم پنصرنا على القوم الكافرين قد فعلت خدای وی دا بقوم د په جواب کې الله دا وی تجدل تا بند وی د دې په جواب کې الله دا وی چې دا کار بکوه یو ټکه دی رسول الله تزه دی شولا او دوی موحیده وشو چې سٹاو کنا نو غټ ګناون نه به مت map کما چستا په امت کې داخلي چستا د امت نه خارج نه نو غټ ګناونه map کې چې مقدار به سزا ورکم نه به map کما او یا به هم دقصې map کما دا دیم ټکی دي سم او دریم ټکی رسول الله باندې 50 منځونه پرښو په مہراد او بیا رسول اعظم کمزورې ته او قتل لو قتل لو قتل چې الله اعظم ادا او مت دانی شوکلی السلام یې خدای ته واپس شاله تاسو ومت نشي کولی ق تجربت ما اسرائيل وېما پته بني اسرائيل او تجربه کړی دا واپس خدای ته ش پګم اسمان تبراتو بیا بابرتو راته بیا بابرتو الله ب پینزه پینزه کمول پینزه منزونه بیا کمول پینزه بیا کمول پینزه بیا کمول رماح البخاری و مسلم و جلالین د ټولو کتابونو کې دا مسله راغله شکل پینزه پاتی شو کنه مولا پاکو आवाजو کو ویا د خدای پیغمبره دا شکار کومه چې قید بد قانون جدا کومه وی پبل umat کې دا قانون سو پر نه دی دلی وی داټ کې ځان سره وال چې ملجا بالحسنته په له 10 صالحه دا آیات مبارک راغلي د قران یزويم کې وی چی انسان یو ونیو کیو قران د تبدال غي ل ثواب نو ورکوم نوستا امهت پ منزنه 15 ثواب به 25 ورکوم د رسول الله صلی الله عليه وسلم شاندي شو قانون بدل شوي دا قانون دبل پیغمبر د پاره نو مز ده خدای پاک لو يا فرزاد مسلمان په پاکی حضرات د سبا اول موسچا کړي دي د ماشپخین اول موسچا کړي دي د ماش اول موسچا کړي دي د ما خام اول موسچا کړي دي دا مسخوتن اول موسچا کړې دی چې د دین مخ کې چانه نه کړې تو یاد لرئ د سبا مونزو لاول چاکڑی دا کا خیر کا اللہ تکمیل دورس چا کړې دي دا شمع یوه مزبون کا خیري شروع ک الله دې په هی تکمیل دور شي چې مسلمانانو ته پیدا وري ادم علیہ السلام نشه کما خطا یوشوا جنت زید توالت تناسل نو د غنم دانه باندې شله بابا تا خبر د قوا خبر بل نو د دې لو یو خلقو مامول هند خطا چې د مامولی اغه باندې ما لا پیغمبر د خدای ته تنبيه ور کوي ما ته نه نه کوي ما لو یو خلکو ته تنبيه ور کوي اغه پیغمبر د خدای ادم عليه السلام تلن شو خدای به منش دی کېګا تلن شو الله وته وی شی استاو د شیطان په مابین کې دښمنۍ رااله دا جنت د دښمنه ذہن دي دارالعشيان نه دي دا زید مخالفت نه دي تا نه مخالفت وشو تزمکه ته کوشه بس تزمکه ته کوشه علیہ السلام مبارک ژما کې تا راکوشو اکابر دی چې د شپې پټیم کې راکوشو خدای په خپل قدرت راکوش کو او روغ رمټ ادمه السلام چې راغه تکتور شپوا ادمه السلام ول ته دم ولال دی ځاړي یا لناده راناده کور نه د تیارو کوتراله ما جنت کور نه ده کله د تیارو کوتراله ما زپ دینې مې پیچه زکم زې کې یما چرته لار شما سو کما او صح په خپل کې دی او په ير دی او جاړی چې سم جاړی انوري الله حفاظت کوي خوږ غ وطن کوي الله یې حفاظت کوي غو وطن کوي او نورې خوده حفاظت کوي ادمه له سلام مبارک غیر چا په قتل سبختار سبستر ګن راځي پدې کې د سبا صادق نور وزلیدو دا که دنیا ده دنیا ده د محمد اسلام نامخیا باد ده لږه لږه رانه راتله ده وی او یومې دې که خیر چسو دا خوشاله س مقام راغي دقه شرنا لګلګ کې د لوز جاتي دلا زیاتی دلا زیاتی دلا زیاتی دلا زیاتی دلا زیاتی ادم عليه السلام چې رنا ولې دلا کنه نو دن مرحطون مختی ادم السلام مبارک د ورکا تموزدا کو اول د سبا منزا ادم عليه السلام مبارک کړي دی دا یو رکاته په دې شکرانه کېکړې دی چې الله دا شپه لاړه د او دوی مې په دې شکرانه کېکړې دی چې دروازه رڼا راهاله تپ فکر کا ورور اول مزد شما چې دی دا دروازه کان ته دم له سلام زده مرګرو ته به درس کوي مچدا خدای ته دم رګران را لل شالاه د جناب محمد رسول الله په امت باندې دا دوه رکعات منځ د سبا پرس کو د سبا منځدا سمنځ د دمره محترم بشان منځ د چلاوله د اسلام کړي دي دماز پخین منز اول چاکڑی دی یوم سلوان دا سنگروری گردی سپنوال پاکیولگی دو اخ پخپل دن پوی نشوی خپل دن خبر نشوی دماز پخین منز اول حضرت ابراہیم خلیل اللہ کردی کلیچه وطل لہو لیل جبین الله او توې د ازوی دي قرباني پلار پلانر کی د ازوی دي به زما پلانر کی قربانی کا هغه راوا چو اوچاړي پې کې خود او پدی کی د جنت نه ګډ راغې د اسماعیل علیہ السلام مبارک پځه باندې غې قرباني کله کړه قرباني مسلو کې ماته ستبیل ایبراهيم علیہ السلام چې کله زوی و دې چې هغه جمدي پانت شو غړیا لال کړه دې نده د ماش پخین په سلو ورو رکعات و دا یو رکاتی په دې شکران کې وک او اکابر محدثین لیکلي دي لو یو لا مو چې ذاتاته ما تا نه دول سوا کان دا عالم دو سوا کان د د شوی چې وپات دی چې دا هغه زمانه چنی دي د زمانه د شیخ الحدیث سره برابرو هغه کې دینو یو رکاته بدی کی وکوه چې الله زپ د امتحان کې کامیاب کړم ددی په شکرانه کې وکوه دیم رکاته ددی په شکرانه کې وکوه چې الله د جنت نما ته ګډ را وسته دریم رکاته په دی شکرانه کې وکوه چې الله وته نیخ پنیغه आवाज کو بی د جبرئیل نه نیخ پنیرخ ختا به ورسل اوکو ونا دینه و ایه ابراهیم قصد دک رؤیا انا كذلك نجزل محسنین اے ابراهیم علی السلام تا خوب رشته او خود خوب درشته او عمل دی په مکمل اوکو د قص جن یکان او ته چې اخلاص پکی وی الله د سر نیخ پنیرخ به د واسٹی د جبرئیل نه خطاب اوکو دا دریم رکاتی پدی شکران کیو کو سلورم رکاتی پدی شکران کیو کو چیا لا داس زوی د ماته را کړی دی چې زوی ته خبرو کړو بچیا ما بیغا خوب لیدل دي چې انی ازبحو کا قران شریف کې راغلی دي سورته سوا پات کې چتا قربانی کوما زوی وتوی یا بتفعل ما تقدر ستجدن ان الله من الصابرين و پلان را چې کوم حکم دي پاږی عملو کا وې ما قرباني کا یا الله دا سابر زوی درا کړې دي چې ما سره د دین په مسله کې معاونت کو سلورم رکاته پدې کې وکو دا د ماشپخین سلور رکاتا ابراهيم خليل الله کړې دي دا لاته دومره خوخرالل چې د سروړې کائنات محمد رسول الله په پا امت باندې تر قیامت پورې پرسکلو د ماش په خین په مانځه کې زبردست کمال دی د لو یو خلق کا د پوسوکا دا ویو نه ګوري خاط په نه پیږي ګوري شګه کله په مانزو دړي او په دې کم پو یو ذات تي نه د لو یو خلق نه د دې ته ته بیا په تولېګي دا ما ذکر منځوبل چا دا مضمون که خیر منګه شعورو ک دا منځ په اړه کی دا به سمو ده چلیږي خبره پکې دې رضایتی ته خیر څه د خپل عجزې پکې معمولی علم سره څخه خبره اترې پکې کوو د خپل مسلمانانو دا کامله ولو ده پاره یونس علی سلام مبارک چکل د مېده خېټه نه الله پاک نجات ورک فنا ذا فظلمات الله اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين الله وي دي يونس عليه السلام مات پتیرو کی چغي والي اواري خپل معارف کي لې کې لې چې خدای پاک جبريل دوي جبريلا مې شاوري شپیر تیم دیمید. وی, وی او وی صدی یروی او زبردست واز را چلا اله الا انت سبحانه کنی کنت من الظوالیمین یا اللہ خبر پینیم چدا سوکتی او داشت زبردست واز را جید غم فننجیناه من الغم قران عظیم راغلی دی اللہ او ته وی ودا یونس علیہ السلام دی د مې په خېټه کې ما ته چغوي یونس علیہ السلام مبارک چروته د بار تر راغې خدای نجات ورکه د مې د خېټه نه سلو رکاته مزدما زیګریو کو سلو رکاته ولی وکړو دلته سلو ورتي یو يرو د دريا پوا ده مت يرو د مېد خېټه وا درېم تيارو د اوريو سيوا او شلور متيار چکم دي د شپې وا دا شلور تيارونه الله نجات ورک د شلور رکات منزکو چې د ماجر موسره کوي الله بده تيرو د اخرت ن نجات ورکي دا تیارونه به او ساتي د ماځګر مانځکه جناب رسول الله بخاري کې راغلی دي چې د مسلمان نارینه او زنانه د ماځګر مز لاند د پدین کې دوه نتاوان وکوه او سړی د کور نه بارته تري او کور ته واپس راغلي راغې د د بیبي او د سمر مال چدي هغه ته نټول څل کډي اوړي بي هغه په دنیا کې څو نتاوان وکوه د پدین کې دوه نتاوان وکوه انور دې کې علمي تحقيق ته پاره عوام نه پیګيو ومذهب دي پکې هغه و مذهب کذب بیان هم کنه تاسو پګه پیګينا استاذ ورته طاقت نه غران ادا طاقت هغه ته نشر شي دي هغه منګه طالبانو ته خاص کار په لوي دوره کوي چې دا کم مز دي څنګه قضا شو کدا وخت نه روستو شو کبي جمع شو دا کم یو دي نو دي باندې عام حلق نه پوي کې به حال دا صلو رکاته کو الله تدا صلو رکاته دیون صلی الله علیه و سلم دونه خو چې د جناب رسول الله په امت باندې پرز کړو د ما خام درې رکاته ولې دی د و ولې نه دی صلو ولې نه دی چی کرکوا دازه لګیا یما د شرح الهدایا تاسو قبر کینو یاد درا پرون دې ناقيه ته تلونکو یو څلې خبرو کړنو وی مونږ شپدا خبره څنګه دا میدان غلط مشوره شي وی دا هغه دا کې داس تربندي وړیر خلکو میدان غلط خلکو مشوره کړی دا دا چې نه دا وی بس صحیح دا ځان سربالي کې لوړو نو کله چې دا داوود علیه السلام قران عظیم کې راغلی د پورتې سوره تسواک کې دنه سختای شوې د لکما ول کی وي الله تم به اور کړوالا دا داوود علیه السلام توبه چې قبول شو د ادمه خام تیمو داوود علیه السلام د دې توبې د قبلي دو په بارکی په مانزه الله ته درید یو یو را کا ته وکاو بهم را دریم رکاته چوک کنا او دریم رکاته په سجده کې دې نو دې په سوچ کې را للی چې الله په ما رحم وکو فغفرنا له ذلک ک نور وې مکه کتاب باندې بسجده راشي ګوري الله وې ما وت ما پی اکڑا. بس صبر خلا ما پی می دی نه دې نمخ کې کبیم کنا نو سجده راځي بس دمر خبره یاد دلالا اغا ما پیچ دتر آیا دشوا نو پا دی درم رکات کې پا سجده که جلل جلل جلل علماء اولی کلی دی چه پا آغا جنابان دی دمر اوخ کردن تویشوی دی چه پا آغی شنکی رازر غنشوا لو خلق د خدا ندیر یری گی سوم را چه علم زیادی گی دمر با دا خدا ندیر زیادی کی. علم پا دی خشای دی دمر بده خداینا زیادی ریگی آغا دسلورم رکات بس جللی جللی جللی بس پده که سلام وارو سلوم سلورم رکات طاقت را نگه دما سپخین موس چه دری رکات پاتې شوی دی آدم انو داود علیہ السلام مبارک دری مرکات دسلورم رکات طاقت پاتی نشو دا ادره رکات مونځو پس سفر کې بمندري بي په حزر کې بمندري بي کوم مسافر هم بدره او کوم پکور کې هم بدره کای دا ښه لورم رکات د طاقت پات ان شو الله تدا دره رکات دون ګران را لشد محمد رسول الله په امت پر اسکلې چې دې کامیابی چې کامیاب کامیابی دا ما سوتن موچا کړی دی نو دې دې د بجلی بزلل مجهود خبره کومه شرحه د ابو داوودو چې د لوی کتاب دی د لوی دوري کتابو کتابونه دې هغه یو دا دی بزلل مجهود کې یګلی دی چې دا ما اول موزو تایداري عربی سرور کائنات محمد رسول الله کړی دی د دنه مخ کې نه دې کړی پبل امت باندې ما سوتن موس پرز نو ما ستخدمت کارس کو انشاء الله دغه بیان کو دا چکم ده کنا دا موس چ دې د الله په جناب کې ډیر لوی مقام لري الله دې تا او تاسو عمل توفیق کرا کی او ډیر منزونه چ سوکې دې چې د خدای نه سوغ واړ یا غور کې دنیا غور یا غور کې کا خیرت واړ غور کې قدوا لغوار يغور كيو اخر دو الحمد لله صلى الله عليه